موسیٰ علیہ السلام تذکر بن نیام کئ او نبی علیہ السلام نے تسلی پیغمبرہ تسلی کو موسی تا وګره کی موسی علیہ السلام ز رسول شو او ادا حکم موسی علیہ السلام سرا دے چھش پو بلی شایری موسی مستا خبر نہ دی کتاب راولی گی جے من عمل کئ نو موسی علیہ السلام می خا انو اللہ موسی تا اے دیش پہ مطلب دای چې دا عمر دي تقریر کوي ریسټه شي آرام باو کې الله بایات کي اپورا کوم دي وا دې لرا پلسنورو نو په پرش وقف درښت موسی ثرا د موسی وقف الله سره سلوش په او موسی عليه السلام وروړتا چارونو پاتیا پکون کې اوخلوفني پاتیا پکون زما کې اصلاح کاه احمد پلازم مصدينو که چا فساد د ذات اوږه نتباغه مدار اور کله اچ راغ موسی السلام زمو ملاقات لره خبره یو کې د سرعبد د نو موسی علی السلام الله او قیامت ځان چوغم تا تا د موسی سوال لپار د شوکو د محبت اغه بنی اسرائیل سوال لازم فرایو نو اغذ تنته د زده نه مونږه موسی الله مان ود پار اړه د شوک کړهوقال الله نشری دیما دګن ګور غرتا نو ګپاتی شو دی په الله انست کرم کانبو کګرټینګ شو نو ما غر نی ګر نشټینګ دی دې کله چې ته جلی حکم نور کلا چې روشنايي او پر الله غرتا نو وی ګر جو دللا ټوټه اسلام بهوش نور کلا چې پوشنه وي پاکه الله په دې স্বর্গ ته نشری اتو با تا تا از او لنبید من کو نایم چطر دنیا کی نشیدلئی اول المومینی قالاو اے اللہ اے موسیٰ قرمی کری خلق باندی و سبب دې زمانتا لرا تمہو لی گرر تمہ پا دیگر رکھلی و سبب بی خبر زمانتا ذرا نونی و آہ چی درمی کتا تا آتا اختی راو گردی لی موسیٰ و او شاید شکر کن کنا علی کلی امور دیگرآ پا تختوب که دو امور دیگرآ من کلی من امور دیگرآ دانا چیار شاید پا کلی کلی کلی شاید من من امور دیگرآ پند او تفصیلو دپار دو امور دیگرآ ابتداع که توراات پا تختوب بیعروس از آغین نقل شاید پا کاغاز انو را دیگرآ پا مضبوطی آثرا اویناکو پا القونتا کامل کئی پا دی ازان ساتی دی نوائیونا یا خضو بی احسنها ویجتنبو من نوائیها ناواقع بی ذکر کرے چا غدیم دیدے حضر دے قوم تا دیو آیا چا دی تختو کی کموامر دی عمل بکئی پاگئی یا خضو نیشبا یعنی عمل بکئی این نوائی چا دی نزان او با خیم تاؤسا انجام دا ماتم کو چاہ حکم دا خائمات کا قوم تا دیو آیا چا دی اللہ عمل کی او عباره هم د انا وایجی د ځان بساتی او بغهم تاسو انجام د ماتم کو ته تا حکم د فرامات کو کون ته یو چې د لا کتاب باندې ومل کی او عباره هم د ذکر او د قلاتونو نه اګه سان چې واختو دنیا کې بيدمادي کتاب د غیر الحق بيد کتاب کوم خلقت زمادي کتاب نه واختو نو بد انصاف نه واره هغه به نه دې فهم نه کی ساسرف سا و و بړم ا کسان توری ته دمازی کتابونه جنون دعا غفتر جنون مصری مدارک داغه قول دې د ذکر کړی ساسرف سا عن اایتی مدارک معنا کوي ان فهمها د قران کو مطلب بنپویږي آ کسان چې اوري یا انکار کوي د حق نه چې کوم خلک د حق انکار کوي اوري اوري په دنیا کې بيدال الله دی کتاب بيد توحید او سنت چې چا چې حق نه ناغې بد قران ته مترن پیږي ځنون مسیز ذکر کوي اب الله ايكرم قلوب الوتالين د متن حکمت قران انکار کوي الله که معزز کی زنا د باطل پرستو استو و منغلرو د حکمت قران خراج. او دلای مسویر المتحرون مجاز معنی من کوي نه به پوئږي د قران په مطلب مگر چې شرک و عبیدت او بدعت نه پاكي او دې آیات مطلب ندي کم خلوی دنیا کی اوړي بغیر حق سره د باطل یعنی حق ریږي باطل خو هي د زما په کتاب بن پوئږي نو چې نه پوئږي نو عمل ورسوي صحص و دلده چرون د دفاهم در قرآن نا دفاهم کتاب نا زما په کتاب پنو پویی آقا کسان چه او ری دنیا که بیده اللہ نقانون د حق نه اکوینی دی هر دلیل نو ایمان نراری پده کده باتل پرسو تا کسط تا دلو بیان که نو بیان ایمان نراری اکوینی لارد ککوالی نونی شیخ لارد غی بیدت و شرک اګه ته تیاری دا دی یोजना چې درو غوږې دم پاتونو او دې دې خبر او کسان چې تکذیب کی زم ما پاتونو زما د قران تکذیب کی او تکذیب کی په ملاقات رسنی کې قیامت پر تیارن کې برباعو عملونه دی سزا نشي ورکوړي مگر ا چې دی کوي دای چې کم عملو کو سزا ورکو نه د موسی السلام مصیبت وګوره قدم په قدم مصیبت دا ذکر کوي د تصالح پیغمبر او دا یې تصدیق هر کس چې دا مساله بیانې نو قدم په قدم به مصیبتي او یو کوند موسی عليه السلام په سترو د موسی عليه السلام نه د کالو قولو ناس کې جو شدار چې د له باوازو میوزیک سپرنګو لړای کی आवाज یې کوي سپرنګ یې غره درنه کوي دا یې میوزیک د هغه هوا به کېل او نیو محمد صلی الله علیه وسلم من بعدي پد تر موسانا د کالو قوله ناس جو چ صداع لهوار چې د لباواز نو هغه اله او نس او هغه رد نیوی دې چې خبرې نه کوي دا کوي تر الله خوای چې خبرې کوي زمونږ خبرې کړې دي قران جبريل ته ویل دي او جبريل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الہ پاک سوی ته خبره وکولې شي بابا خبره کوي یو انا خی د ایتلار تا تا مډیلار خیله شي ونی هو دیس کلا لا او ظالمان اور کلا جو غرض لشو مخکې دې دی فی ادی موسی علی السلام راهس خیونی سوراخ خاص کړم کړه اولی دې دې تیرې ګمران دی نو دې ابراهیمونکې مونږه ربون ابا کانو نیکې مونږ ته ان شو وتاو نه ان که موسی علی السلام راغې اسه ور راغلاس چې و داستاسو الهه مدد یارو بدبختو دغه تاسو فریاد او جیږي کوله اور کله چې واپس موسی علی السلام پر قوم تا دغ غزه غمجن غضبان دغ غزه اسفان غمجن غوسه مو او غمجن مو نو موسی علی السلام به سماه خلفتونی بد عاشه جوړ ک تاسو ما پسه پر زمانہ زمانہ پس تاسو جوړ ک ډیر بد کارم کړئ اتوار کوئی جادات در عمرمان عذاب جان عذاب نہ کوئی دیگر یاسرے کی مسجد کوئی عذاب دے رہی ہے اکیفے تختے بعد خلق بنا کے جاوے اس تختے تورات فسقته تلا رحم اليه نو دلاس نه تختایو خای دی کلا سوریک دی دو نو تختایو او القى من را خلاص لی وتلقى ادم من ربک کلمات را فاز کړه ولر چي د دې دا معنا را و جلالین کړه ده نو معناو پرځې مو کوم ینه به دې ته خلاص کړه که خود دی؟ او خود دی، ملسودی مراوی جو زحاب اگر درے میں سلو میں صدی امام دی، اگر دا مانا کلیا، اگر لسم صدی دی سیو تی نو سو گیارکی وفاد دی، اگر دا دا اصل که دیہود روایت تی، انبیاء بدنامول دا دیہود روایت تی، چه پیغمبر پوری تنقیص گردول، آپ نمبر بدنامون غلط معنی کوي ساته پرمبي دل ظلم مولات موږ کې لرم ما دوی د خبر شین چې ته قران کی تحریف کړې مې مثلا ال قرل واه ته معنی کوي تختای کوي مې نه وپوې دي دا فائدولو نه قران تعبیر پالکا کرے بجلال دین شه کی مې جلال دین دل سم سره دی امو سودی د سړیو سره دی اغه وایې ارق اعظم صلی الله علیه وسلم لاس یوخدل جلاله مليکري چې نبی اسلام په زینت مینو نو متحدم نه د جلاله خبر دا جلاله د داوود دکري اوریا باندې مینو متحدم نه د تاسو داسلوې چې انبیا ځن نقصان نه پاتې اما خبره په هغه طالبانو اډی مشره مولا متبر هم ما ته نه دی یاسته په ما نه تا غو ما باندې نام ثابت اواله ما یو سری غلطی کړنځ زو هغه غلطی پसेजم په داغه غلطی غورما هیڅ خبره ده څنګه کړی دا رکه یې کوي تا اټای او ګلایا جو السلام قل قمتا قظب ناصفان دغه دغه ته هم جن نو موسی عليه السلام بد یاره شي چې جوړ کتا سو ما پسه پزمانه مان پس دا جوړته اکیف تروار کوئی دادا عبدالعب اکیف تختار اوی نو سر درور کل چراکی زانتا دو مانی دی یاو در در قوسینا بلکہ او اسن رسید نو قارد رویش بر جان فیش سر نیونی سن او بل رور در سر نیونی سو زانتای نیزنی که چی داس چل د دی لکہ او سری سر اتخبرہ که لاس ورتواز چی بایدہ ہو دی داس چل شوئے دی روور سري ځان تراني دې ته تپوسي کوچ حاصل شوه دي يعني یو قسم تپوس کوه اوه حضرت ارون ازياده مور قوم کندر کومه را لومبه ورداوي چې دا روپ روپ ما غړیل ځا مړا والا اsene چې تواځ دې مرګره ما پلار داړ رځلېنو ځکه یې تیمانان لوشو رور ما باندې دې چې ا قریب او چوجه ره ما نو ما باندې دښمنان یو غلغه مخالف هم اوس دیم تمابن دې سره دښمن خوشاله همګر دیمه سرد ځانې مانو نو موسی السلام الله بکه نو کما تار اورځه ما دا زمبیاو کمال دې ګنای نه کړي ادا الله نه مافي غاري ا دن لیکن په مهرباني کې اته رحم کون کې رحم کون کونې الله رحمان واده یقینا کزان کې او وبارهږي دې ته غذاب پر الله نه او ذلت په دنیا کې قذالیکہ قاعده کولیا دا چا کې غیر الله درگاهو منلا چا چې غیر الله عبادت وکړي چا چې درگاه جوړکړي چا چې درگاه ته لړل دا انګي د لارو کو مفتیین تا جوړونکو ته قذالیکہ سم انره چې ته درگاه ته او درگاه چا جوړکړي د نوغا خو نه د ذلیل کړي ته هغه ته دې کې ذلت یله ځان ذریله کې یو سړی دیار ته نو دا د دې اځه وانه کوي ځکه نو یو له هغه پر دا چا چې د خدای مقابله کوي یو ځای جوړ کو چې دیم مددگار دی د مهاجر واده دی د میلاده نو خدای با خاندان ذریله کوي او اگر تلو کې بځری لیکي آګسان چامل یو کو با اته با یو کو پس دینا اوې منله مسره رښتیا پس دینا بهونکي اوال کرا که حضرت موسیٰ علیہ السلام ناقصا ساکاتا موسیٰ علیہ السلام نوائی رسی تختائی ماتی کڑی کم دائیوی اور تورا تیخی او ناقیر اوچتکو اپو لک دا گئی کہ ادایتو امیلہ بانیوی آئی خلق علیہ کہ رب لردی تابدار راہب یریدن کی نسخہ تحال لک دا گئی کہ تختائی را اوچتکی چنان دادا اللہ لکھ دے دادا اللہ قانون دی اگرکه موسی موسی علیہ السلام ده خپل قوم نه یا ته نسې ده پار ده مې قاضی مونم ته ما مسجد مونږه بني جرم کړل او اس مون توبه توبه وکه او موسی مونږه قضا سه غبوزا چې موږ خپل اوړو کې قضا وي توبه قبول هر قوم نشران خخ کی نو دولس قوم نو دا هر قوم نشپ منتخب شو دولس نو دولس شپک کړي نو دعویای شو نو اویا غویو دو په کوم صاحبارو مشرا نو سابین دېغه قران وای اصل کې و دا یا نو کلا چونیو دلې زلې نا کار رسول کو موسی عليه السلام صلی او غی سال زله دینت کړو نو موسی عليه الله تهغه دې نو تبا کړو دې په خوا اوس دې تبا نو بنی زید وای مشران لاله کیونس لار شمنا بیمان بوئی بوئی زمون مشران دی تباہ پر بات کرو علاکہ من اللہ پس عبد آئے کی حقب بحقب زمون نا بعض اقل کو سوال کردے انہ دا حلاکت دی مگر امتحان دے کے دی امتحان دے خطا کی کی امتحان سراغا سوچ اساق و غی الار امتحان کیا سوچ دی امتحان لاوالے سوک پا امتحان کے قد زانیور کی تو آسوک پاگی کی کلک پاچی شی امتحان آوالے سوک و مسلک لگ شی ترزمون آجت روائے بخنوں کی منتارا ہموں کے اتقرال بخن کنے مقرر کی منگ لرا پدی دنیا کے تاردنے کائے حاصلتا خرایا مقرر کی منگ لرا چا خرایا دے و پدی استمارا اپ آخرت کے بدلت کائے منہ حدنہ علیک منتا تیتا بے یہود تیتا کوئی چا ندی قالو له عذاب زمای رسول په زیاد تر اچاد چې زموږه غي رحمت فراق دې ارشیتا سماره رحمت می ټول ډول کړی کافر له موجود ورکړی ډوړی ورکوم نو رحمت می ټول دنیا تر رسیدلې او عذاب باز خلکو او ساته وبرکم دې رحمت لرا aye خلکو را چې ځان او ادا کوي پاکی صورت مکی دې ادمکه سرورن تعال شرت نه په ادمان کې زکات چرته زکات په مدینه کې په دیم کال فرض شه نو مراد زکات نه د حضرت تفسیر معنا لغوی ده او دا کوي پاکی له او که سان دم پاتونی کینتۍ او که سان د موسی عليه السلام ذکر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صلایلا نو اوس د پیغمبر پیغمبري بیانی قاتسان کتابي دي د لګل شي خبره اونکي امي پاک امی منصوب و ام لقد امور نا پاک پیدا شنے ندا پاک دے رسول صفت دے پا دے خبر آبان دے کیا اللہ را لے کر دے اور نبی بل صفت دے تعلان کئی اگر کہ شاہ اسماعیل شہید په منصب امامت کے او دار یا حضرت مجدد انور خلقوں فرق کر نبی صفت ذاتی دے پیغمبر دی او رسول پاس دے اٹھائی دغه ځای باندې ولګي او نبی ذاتی صفت دي لکه قران کې نه بہت ذاتی صفات دی نه جعلنی نبی اېسا عليه السلام وي الله حضرت پیغمبر کرو. دا وخت مقرر کړو شاه اسماعیل د مثال پېښ کړې لکه د بادشاہ ځې شاهزادۍ حضرت خلایکی د وخت نه اول سره په غلبې سره تفاصله لکه د پښتن زی پښتونی که پیدا شي نوم پختونی که آغا زوان شی نوم پختونی لکا سید ذاتی صفت دیر دارنگی ده پیغمبر ذاتی صفت دی نبی که د ده مور پگیر رکی نوم آغا نبی دی که آغا پیدا شی وری که نوم نبی دی او رسول آغا اخیره شی چوہی ورطوشی مانا ادارا خلقو تند جنجال جور کرده سو کوئی امور خصوص پر نوجده سو کوئی مطلق ده اصل خبر ادا دا ذاتی صفت ده په نبی باندې یا وقت داسته نرازی که اغا نبی نی لیکن اول که علی دا ذاتی صفت او د متقلمین د دا ده سمانه دا الانبیاء ماسومون قبل نبو و ته ده سمانه انبیاء پاک دی پار وقت ده نبی ده متقلمین انبیاء ورته ارتا ذکا قبل نبو دا. قبل النبوه تغنبی ده ځکه متکلمین دغه غزرا وړي ولنبی او معصومونه قبل النبوه او بعده نبی چونکی نبی ده په هر وخت کې نو دی او جن اول وخت معصوم دی دانه ته نبوت رو سراجی دا متکلمین دغه ذکر اړي شرقات کې په نورو کې لقب نبی اوس مودېږي سوې نبی هونه سه پهلې بہت بڑا ګناه کیرا نه کیا تا ته وځاله په نبی دغه ځنه پويږي دنبوت نمکه په پاغه وخت نور راغلي اغه اغه وخت نه دی رسول هغه وختي لکه یو سړی او او دغه خبره تاسو ته دی خو اغه حاکم یو که حاكم نشي او که کله اغه حاكم شي نو بیا دغه خبره لازم شي د حاكمه نمکه نو خيال شری خبره لازمی او اغه د عقل مندای خبره کوي او که حاكمه شي نو بیا لازم شي داویږي د نبی د رسول فقې او می پاک باد منسوب اله الامه ا پیغمبر چې مومی دلاله الی ځان زقه تورات انجیل کې ویناب کوي د پیغمبر دیتا پاوشي تعالی ته یې پسند امه نه کوي د دلاله دغ شنه تعالی ته نه پسند احلان بکې دیتا اغه پاک چې پدې باندې بنجو قارن ما مکه نام کوي چې بني زایل باندې باد قهر دوجنه بنتي او حرام وکی په دیوانه پهلیت هغه پدې چي ده دایځان وروه کړې دي نظر نه یاځه غیر الله دا هغه پدې چي هغه یې اسکریدي حرام باز حرامای با په دیوانه پهلیت هر بوجو نه دی دی دیوانه دي ګران ګران اما دي کړې چې موږ بغیر جماعت نه ونه کړې جاما به پکې چا پر شو هر له وکي دینه بوجو نه چ دې ملامه ده کړه او تو کو ناجی دی دی پریبانې پزړکه ذلتا نو کسان چې ما یې پدې پیغمبر وحذرو اتای یوک دې پیغمبر همداده یوک اتا بي شو قران قران اجازه دې سلام نور څه دې قران تا نو دغې کامیاب اثبات نبوت د دې سمانا او وحرمو عليهم دا د سلورم کال صورت ته او دینه بعد نبی رسول الله نو تعالی موږ ته کې تیر کړي او واکدو نینو چې دا ورینه یاو کال کسان راغلیو ایمان لر نه پاګای د مدینه ابوا نمازې قشوا پاکه او نمافيقه شوا نبی رسول الله ته عرض وکړو چې موږ باندې پخ نو نبی علی السلام مرتویز بار کو دی او داری سپینټه کې فرایې لوقانونه کوي سکای انا باید روایت کراوی چې نبی علی السلام هغه ته امر وکړو چې وقانو سره شي فشربو مین ابالها والبانها سکای دا بول ادا غي شو دا نص پارس کارې کو یو حرمون زکا ورو بوړه له دې ته خبایس شي اعوذ بک ان الخبث والقبائس حدیث کاری پاکانی د دی جدين پناغ اورند له بولونه اورو بولونه اور چې د بدنو بدن ولګي مشپار اس کال حضرت ته حکم یو حرم عليهم القبائس اپول سم کال د اغه تسه بولو بولوستي دا حدیث بخاری زیر چار سو دا او ظاهر اوره دي 422 جل اول کې چراری د مولا نے صدر روایت نو अवे کې داده چې نبی رسول الله اغه توي زاي او قال سرای شي دا لای نه فرای فشربو مینه بال هوان بال هان البته نشته حز دغه تا تا ځم چې په کرسه اپ نه دی نو مهغه ملنګ سچ افرینو قران کما استغفریکو کوچھری کوچملې افریکو سچ افرینو فرا نو دې دا مطلب نه چې میتیازم ښکار نبی رسول الله ته امر به تامین کړه چې او ځای شي نو دا هغه نه نوخه کوم شي ان سپینټر کې نو هغه ګجرانو هغه ګجر په ډېر مينې نو ډېر مينې ګجر د کټي فلون کولای او د ډېر مينې راغی دا او قانون بوله مقاله دانه پیغمبر امر کړو دا نور روایتونو کې زیادت تروا ته نه لري روایت ځتای کې فشېبو ا کوم روایت چې 422 کې راځي او داغه روا صحیح دی نو هغه کې د دانش ته فشيګونه په اړه اوس آیا تم صحیح شری حجې شما زیادت تروا ته نه کل روا زیادت کای په حدیث کې لکه څنګه پرفتر کې زیادت کای په په داخله کی انه داخل چې قابل سړی نو او زیادت ته او چنا قابلیت نوې دا ټوره مسله ده دا یی حدیث کې قابل سړی نو زیادت چې اصل حدیث لاو. دا د هغه راضیه اَلْحَاقِ يوكو. او آیات مانا ہم صحیح شوان او چه سوکوئی چه بول دماغ قول اللہم جائز دی نو داغین سمانے فرم ورحم ورحم ورحم خواہیس او فرق دور دے چین دوان دو خواب دو بول اسکی او غیر مقللین دو خان اسکی شاید بسی ناستاق قول دین دے دو خان بول جائز دی وئی دماغ قول اللہم بول جائز دی فَالَّذِينَ آمَنُوا ناا او تایید کی دی پیغمبر دې پیغمبر فسیروان شي او دې پیغمبر تایید کړي ونا سرو امداد کیدله دې پیغمبر امداد کیږي چې الله فرمایي زبا الایکا اومل موجیهون نو کامیاب چې دې پیغمبر تایید نصرت وکړي الایکا اومل موجیهون دا غوډي کامیاب او اسره اگر ګران تکلیفونه نکړه غي تکلیف داغ چې جرم یو نو نه بغیر ز توبه منه معاف کړي او اغلال اگر تو کو نه چې تاسو له خوا نه درځایي دارس تاسو له نه نه جایز دا تو کو نه هغه پراتو نو دراغیداو کوم دې وان اقل کو ز رسول الله تاسو الله داور دوی چې دلته 10 د مونږو نکره نوای ز رسولم پدې مثاله چې لا اله الا هو ز الله پدې راه جو نیکولمو کول کای ایمان داري الله او پیغمبر او پیغمبر ا پیغمبر چې خبره اونګې له پاک باغ ا پیغمبر چې تذکیه ده الله د دل کتاب او حکم د خدای اتابی شیذ قران خامخال العرب عمومی هدايت سه قران قرآن پسیشی چہدائی چومو میں ومن قوم موسیٰ از کون جو موسیٰ نے یو ٹولے بیان کہدے حق چول بنی یهود غلط نہیں دی وَبِهِي عَجِلُونَ اپا کتاب دخواہ ذر برابر ای وَقَتْتَعَنَاُمْ اَبِلْكُمَنْ دَيْلَا دو, دو رسرقی اس نتیح عشرتا دو رسر اثباتا ڈلے اممان دو رسر دو رسر ڈلے لکه دې اقوبر السلام دو روز زمونو نو دو روز دلمت نه جوړی شي نو مون هغه په دنیا کې بیل بیرک دو روز هرکې یعنی ګرم کړ او هغه کړه مونږه عليه السلام تا چا چا طلب دی ووکه کیو یو کانه پانسا سره یو کانه ولا نو وانه کې د دننه دو روز چینه پام با چاس امبیشات نو شو د دننه راوته د دننه دو دن او بقره کې فن فجراتو راوته بیا یارشوي پوه شو ارډلا پځای نو موस्को ځګه دیو بل پځای وبنس کړي اسوره کړه موږ پدې باندې وایاد او را لګړي موږ دې تمنا وسلوه اولې شو دیتا وای پاک هغه چې موږ درته ازاتينو کړه موږ کې نه ظالمان حیات کا چويلې شو دیتا اوسهږي دې کړي کې افای دینا کوم ځای چې تاسو خو که ما الله اللہ پاقی باندی گونا حد تا تن تا حد تا بید زنو ادن نچه جمعات تا و تا بیدار آئی نو با خمون تاستا گناو نست تاستو ازیاد بکمون اجر دمو آئی دینو فبد دل که مانا مانگای کرے نو آغست ظالمانو ددین یو قول چې بید آغی نو جدی چه ویلی شیو ظالمانو دو زنن خبر جوڑا کرد فبد او هی ظالمانو یو خبره چې به دا غینا چې د چویل بدل په معنا ده قال اده بدل کو ظالمانو د دینه په خبره سلام چې دیول بدل کو یو قول به دا نه جوړ شي دیو جنا چې الفاظ د شارې بدلې موسى تعالی غردي او لکه مون په دې باندې د برنا پس بعدای چې ذل میکو بلواکا د بنی اسرائیل او دا سار کاشای اته پوز کده نه دکري اخرينه چوب کنه دره اپ کړه چې د اتکري خالی کې کم وخت دي کوي وا زیاتې کړو په وخت خرابل دیته مايان زده دي پرد خالی دی کې کارا شرعن ظاهر اکلات خالی خالی به نو کو نه برات مايان خبردارنګو اذمای کو مونږ دي پسبد دی چې مات کړو ماتون کوي د حکم له چې غالب او نمایان برابر او چې غالب او نمایان برابر اتل نو زمانه دا رسیدي کتل آخر کې نره لخته او کوته ابو بکر تذریشی داړه باندې کوي ال حوادث کې لخته کو نو سر کې ډنډ کې جوړ کې جوړ کا نو چې غالب پر نمایان او دې لختی کې والو کې به چې نمایان باندې نلټه وای ورته دا نمایان شو نو دې توار پرز خلق دری دری شر یو دلو او چه داکاری کو او دوی مدل کار داکاری نو کو غری که ناستا او او چه دری را دیکھو نو کور که دی دری شو قرآن داگئی دری وارو ذکر کئی او بلتر ترشیری کلیری او داسی کور نلازک مہر آگئی نو مہر او چه توقر زو نو آغازائی پت کر نو چه در خالی روزا نوی نیسا انا بای عرید غناہ همیشه پټ راځي او بیا شیطان رو رخ کار کوي نو دا وندي په واسطه ورته تافه مه نیولې ده ویل موه دونکو مې کنستو کوئی رخصت په بو کې شي نه خالی پروس کومې نه دی نیولې دا خالی پروس په په بو کې دا ادمانه مثال دي وی په بو کې دا په مولا بطفيری کولا نو او استاد دې مخفز دا تا ثاني کو کوله شړي تا نکرمایا په مو بو کې پر خو او ملاکان ذوره دې تا ما دار دې چې دا تواي غوي نو وي یلا خان را تا غوي وي دې دا ته کوم پدی ار څه وای خپل مطلب نیولې دا منافق کارنده دې کله بناستي راک بنې کوي ار خپل مطلب دې نیولې اکلای چې خاليبانو نبرات مايان خبر دا یې موږ ماښ کو فسواتا ہے کہ ماں تا کی دو کم یا چا چوئی اوٹولی دینا پندل اور کوئی اقوم تا مراتنا شیخ خان بھی کہ اللہ تباکی دی لرا محلق و ہم تباکی دی لرا یا با سدا اور کی سدا سختا دنیا کے نو اوے دے حق پرستو معذرتاں کو گو ربتا چکرائے مگم معاف کرنے با بیان دید پارے حضر دے چکرالاں مگم ستا دے کتاب تابیو اکرائے مگم معاف کرنے اخمغه چې دې ځان ساتي نو کارا چیرکو دې کوونکو اکه په نور کړو د دې لپاره نو ما آزاد نه دلک چې دې ته نصیحت کړي د دې چې مونږی مونږی دینه مونږ کړي نو آزاد منازل کو اخلاص مطلب هغه خلک چې مونږ کولې خلک د بداینه صاف قران ذکر کوي چې چا اور بن معروف عنایل منکر کوله نو هغه بچي زای کرام هغه درښنه ده اگر چې هغه تیاض کړو ابن عباسن. قرآن صاحب ذکر کئی فراز مکڑا آخلق چه منکول خلق دگونا نا اونیمو ظالمان ظالمان آزار دی چا غلم ناستو او خیلم کو بازا بد پسپد دا غی چه ما تا انکی دو کم دا اللہ نوار کلا دئی اتیر شو داغشی نا چه منشودا غینا تیر شو نا غی اوکا سرکشی اکڑا اخپایواروڈا منووطا قدمه واره چکن نه منشي نه راي خور نوې من ديتا شيطانه بادنه او په پا پام پا تفه يا تا چيلان كه ستارب چليګ ما په وني شيرماني ته قامت ا سوق چر سي ديتا باددا اوسم پيم ريكه مسلتا خلک واي بادچاي دا باد ساي ته اغدم نه کېدلاند دي سورۃ انام ختم شو ادمه زمينو حالات ذل ذکر شو شیطان تاو گورا قومی نوخ صالح قومی نوخ قومی شویب آفران دارانگی اقزان لگرگونی اصحاب العجل دارانگی اقا اصحاب السب در دی حالات ذکر ش اِنَّ رَبَّكَ الْحَسْرِيُّهُ لِقَابُ نصورتی نعام اقا مضمون علاقه یقنن رفتا ذر صدا ورکن کے دنیا کیونی رو یقنن اللہ بخن کے محربان اللہ بخش شکر دا تسلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام بواقعات موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ او داغد قوم او داغد صبر و تثبت ذکر کے حاصل راوت فلا آئے فی صدر کا حال جن رمتنگو انبیاء صورت لکھتی گئی ہر کے اگر شک اگرچہ نازلینی آلہ مصد کہ آجیر شکر دیرنی بینی. نازل او کے راس آیت بار میں بایت کے ناس کل چلیگی بیا بیا کوئی هر راکھے ہر کے عاشق شد اگرچہ ناظنین عالم ناظر او کہ راست آیت بار میں بار کری کو بار راکھا ملا ملا نچلیگی اوز خدا اللہ دن بیان کا او رب من کرین ہوکا چا اللہ دل نجات دل کی مقتطعناهم في الارض منهم من صالحا ومنهم دون ذلك وبلوناهم من الحسنات والسيئات الا انهن يرجون فقد حدثني کہ مفصل بیان د مصالح السلامه و الفساد اس باغي قران تفسيره گئی چتوش موسانو قونو ما مختلف فرقے دنیا کی پیدائش ہوئی اور امتحانات پر پا گئی کون تو کہ پا گئی امتحان ہو اب تاسو بنی اب بلکہ من دې ما فلطلا پزما کیټوری دای بیلبل ټول شو بازه د دینه نه کان دی ابازه به دینه بازه نه کان دی اغه په امتحان کې کامیاب شو او بازه بدن دی ازمایشت کوم د دې مخلوقات به خوشاله او په غمونو حسنات خوشاله چا باندې دولت برسي را کوم اولاد ور کوم خوشالي پراورم چوال کله خوشاله کې الله یا دې وکړي اوبه باندې مرض تکلیف را ولم کپی کی الله تعالی کوي کین کوي آزمائش کوم مندا مخروقات او خوشالو او غمونو چې خامخ الله تعالی راضي او غم کیو الله تعالی راضي او خوشاله کیو نه پیدا شو پسره قانونال خلف ردیال فاتی شی د نه قانون خپل نا پسنه حال واغستو کتاب دم بیا او کلی سامان د دنی ادنا دا دنی ندی نا دنی ناکارا نا ادنا دا دنو این دا اینه قریبا دخدای کتاب سابقانو ته دنانو د پید پادشا نو دای پسند یا خودو نا پسند دیکھو آرادا حاد الادنا د دنیا ساز و سامان دن پیدی اوائی دی, دی بخنب اوکریشی منتا یو خود دا اللہ کتاب پریدی رد منکرن کئی او برس رد گنانا امید کئی منبخضای بخی اگر آجی دیتا سامان دو دنیا نو واغلی ته د دنیا کاری نه ولا منډوي د دنیا شی نه ولا منډوي انو هغه سشي دین ودا د الله کتابونه کې پریشان رم بیا ما کتابونه را لګیږي هغه کې مهل چې زمما بندیان به د کتاب لا تک تمونه نه وي نو واي په دې ځای لا کې مگر هغه ثابت وي حق ثابت وي ما تاسو نو وځنه هغه چه اغا خبره به کوئی چې اغا ثابت وی بیداتیان چه فدیب بابن دی دی خبره کئی چه اغا ثابت ته پا قرآن و حدیث اغا ستوا دین وعدا چه نبوئی پدین دا اللہ کے مدراج ثابت پی اغا ستوا دی اغا چه دی کتاب دخواه کیو سرد و لستون ادی منکرشو ادار دا آخرت قرآن دی اغا خلق تا چه لیگی دا اللہ ناولین پوئے گئی اغا کسان چه منگول رو گئی دا اللہ <تصفيق> ای عبادت او بلنیو مالد الله شروع کی صلوات عام عبادت موږ به عبادت اجزنه کانو دا مسکه تنویر دا امتحان ابتلا تش بني سهل نور بلکې دا امتحان ابتلا ټړو کوم نو از دای نه پس دنه کانو پسه میشنان پیدا شي ورته تاګنا برین دھیان یا چا چنړو او غرمه د وېخنه د پاسه دې دا سمیک چتاوه صاحبان خيال کو بني سایلو چلا غرو پرتون کرے پدای او وی شیدتا سونکتا سمي دډا لیکري نیکانه بنیاد انیکاند الله کتاب افلی نو دا یي بني سایلو تمویرو خزو ماته نا کوم اونې وای ا کتاب درمیکتا ستا په موضوع تیا هيا چي او چدي چي خم خا ځانو ساتي رازات ویریږي د الله نه بل منګ د مخلوق لپاره کتاب درو شدایت ورکل او ساه دې نه موږ د مخلوق ته مخې وعده او مغزه دراد دیه تا دوی جنا سوفيا کرام وي الله دروازه وبست یو د قاضی بالا چې الله د دې مخلوقاته پیدا کوله مخک دارواح مجسم کړه اور ته از استا سورابیم کریم نټوروي سو او یو پتا څرګار دروبویت چړې پاله مروه کې دیم عقل ولا ورکی یو سړي د ورکی نو عقل داوي چې مخلوقات ټول عجز دي عقل داوي یو الله مددگار دی دو درې امبيان راولې ګل قران راولې ګا او هغه کې نو دا, دا, دینا دینا پلار پلار دا پلار دی وادي یا کا چغ سوربتا له باندې ادمونه شادزين اولاد شادزين ان دین فهم مسلم چار نه پلار پلا د چار نه زید زينه کړو شه ینه تول پیدا کړو اګوان کړو په دې خبره باندې قضان باندې او مې نیم څاسو را نو ټولې به شي چې allele meroh ke زوای کوم چېونی شي نوای کې چون دی نو خبر نو تاسو نمای یو دالتا غستې بیا مې عقل درک نو په عقل می تذکیر او قضای وا دی او ادم اراده کړ نو بیا لکه شي ته درې زره دې چې با کړي د اماته معنا الستو بیردې قالو بلا بلا نفد ما سبقه کئی او نعم اس بات ما سبقه کئی موقع ما سبقه کئی نو بلا اس باتو کئی جنہی یہ کنعمی ویلے نو طول با کافر شوی لکہ نیم ستاثر نو طولوی آو یعنی نی دنعم او دا بلا دا فرق دے سلو میں صدای ابتدائی کئی نمحدیسینو او د مناتقاو جگر شغل شوان زګمان ته پاو کېدل زور کيو نو مناتي قوی اول علم منطق زموږ دی دغه پاره چې فام د خطا نه بچ کی او محدثینو دباوي چې نا اول لفظ د کول پکاري صرف نه وا داز د دا کول پکاري بادشاہ مناظره اعلان وکړه مناتي قاو ته تا چې تاسو یې سره منتخب کړی مناظره اعلان منا ته گو مطلب یونس منتخب کو مطلب یونس استاد د فارابی دی فارابی هغه څه کو او کوي مطلب یونس ابو الحسن سیرافي منتخب کو سیراق ایران کې یو کلی دی دا مشهور نه وی نه او کله دا خپل ډیر راځي ابو الحسن سیرافي کله چې محاذات شروع کیدا انا ابو الحسن دې نه تاسو کوه الیسته من ته په ضروري ته څوای چې ګر مان ته ته ضروري نه نه مته ګر ضروري نه مته نا ابو الحسن تا نده نده او کتل خلق ته چې دا خو جاعل ده دا مته نه ضروري دی او ته زمام مذا صاحب ته جن نه ضروري هغه په بالا په نام نه پیدا چې زه کار منته ضروري نه نه دي بلاول نه او ضروري دی بلہ په کار نو نه عام نو عام وی نو ابو الحسن خلکو توګه تل جزا غوډوروي ځایل دي چې پلاغه غوږېږي ماتا دغه غم نه مرشه چې مانا دغه غوډور ځایل دي وای ماهیت کی نو قرآن تا قرانونه دې ویری چې صفات باندې تاسو یې حال خدا دې دي چې پلاغه او ابو وې دې جالي سره سمون اداره وکړه دا دوره جالي ده الستو به ربکم نو بالا نف زم سبق کوي نیم تا زرا نو دې يې واي کوم په دې دا کار حالنا زالکا له الله تقولو چې نو ايټامت کې مون دې په اجازهت نه خبرو یا انت تقولو باسن الرسول انت تقولو يوم القيامه امبار عليكم کتابنا عليكم د دان واي چمتن واي دا یاداون واي چې شرکړو د موږ مشرانو پوخا او موږ اولاد پڅدینا زمو مشرانو شرکړو نو موږ غي پسی نو باشنا رسول ما امبیا ذکر راوړي ګل ما کتابونو ذکر راوړي ګل د چا سور صورتینه ساکي موږ د به صد رسول حکمت بیان کړو دا نو واي چې شرکړو مجران زمو پوخا او موږ پس پڅدینا نواله کې زموږ درا پښبانه چې کړه باتلانو نو مونږ انبيار او ليګل کتابونه راولېګل چې دا بارمبر کشي اته رنگه بيانو مونږ خپلونه چې خامخا وا پسې شي شرکت اوس بل مثال به نه دي يرجعو المطالقه چې سره دي کتاب نه سره اوړي دغه مثال څنګه وي الله پدې خبردارا سړي چې ورکړو علم د کتاب